а люди ще з більшою впертістю далі вірять у Його існування. Бо в домовику є чар таємниці, а без таємниць життя пісне у Боге. Древні мали ларію і пенатів, божеств дому, вогнище родини. Християнство потрощило їх, цивілізація відкидає навіть уламки, бо малометрасці. Ніякому домовому немає притулку. Тут ні закутків, ні сховків, усе голе відкрите мов на палубі. Ви хочете, щоб усе життя стало схоже на палубу? Мені відповідають новий побут, нові потреби, нові вимоги, бо нова людина. Гаразд, людина нового типу. Ось ви, згода. Припустимо, ця людина, що працює, Сповнена віру, справедливість, оптимістична настроя, товариська, почуття колективізму. Готова на самопожертва заради інших, не заглиблена у власні неврози. Та що ж, цілковито позбавлено особистого життя, немає внутрішнього світу, знеособлена, знівельована, як малометражна квартира. вас що, немає в душі таємниці, від якої хочеться застогнати. Твердо хліб справді мало не застогнав од тих слів. Не поміг йому десь Панасович, та й хто б поміг. Наталка не дозволяла занадто віддалятися, чи він зміг би, але й не підпускала занадто близько, на відстань небезпечно, протистояння планет. Доводилося ждати, коли вона подзвонить, мучитися цим жданням і своїм безсиллям. Але справжня мука починалася, коли Наталка нарешті дзвонила. «Ага», – казала вона звідки з далекої далечі, – «це я. А це ти?» Ну, ось і подзвонила. «Це так, зайняте дуже. І на роботі, і з дівчатами, і з сином, Ну, ти ж знаєш. Урочисті збори, збори і збори, і я в президіях. Мене показують, щоб закохувалися чоловіки». «Ти б теж, мабуть, закохався, якби бачив. То тобі ніколи». Фердохліб, перетерпівши її торохтіння, навмисно тратувала його президіями, чоловіками. Все навмисне. Глухо питав, коли вони зустрінуться. Вона не знала. Він наполягав, вона не знала. Він просив, болісно, принизливо, жебраючи. Вона сміялася. Хіба я знаю Що ж ти знаєш? Хотілося йому кричати. Якого ж чорта дзвониш? Але не кричав, зітхав. І обережно клав трубку за цю сумирність. Вона дозволяла собі зглянутися на Твердохліба. І дзвонила іноді посеред робочого дня зовсім не гадано. У мене сьогодні вихідний. Коли хочеш, можеш за годину побачити мене біля золотих воріт. Твердохліба охоплювала паніка. Але ж я, на жаль, ти, звичайно, зайнятий. У тебе державні справи. Я так і знала. Ну, тоді колись. І клац, і все. Кінець на багато днів. А потім вони все ж зустрічалися два чи три рази в кафе, кілька кінофільмів, дві виставки, сквери, вулиці, трамваї, метро, осінні зима їхньої безпритульності, холодні сльози київських дощів, шерих листя під ногами, теплі обійми освітлених вікон, ласкаве золото соборів, що проникає в душу. Золото летюче, плаваюче, Вознесене в небо, Невловимо і бентежне, Тьма вожевріє в холодному нічному небі, Ніби кличе й тебе вознестися. Але ти возносишся тільки поглядом і думкою, А сам квапишся в затишок метро, Вибурмочуючи слідом за поетом Слова вдячності його Ескалаторам, мармурам, бездомності. Спасибі метро. За те, що в грудневі морози, Коли закрутило снігами І крига спинила Дніпро, Навпроти книгарні я з нею зустрічався на розі, І вздовж ботанічного саду Ми бігли до тебе, метро. Ми бігли туди, на твій ескалатор, І потім, ступивши на сходинку вище, Наче зійшовши на трон, вона мої щоки, пошерхлі на вітрі холоднім, В долонях своїх зігрівала. Ти все пам'ятаєш, метро. Ну що мені з нею було до тісного пасажу, Блискучих кав'ярині, джазу і навіть сумного пієро? Ми знову сідали в зелені твої дилежанси, І нас, небедавніх знайомих, ти вкотре приймало метро. О, це не вперше, коли починалося, хтось, під'їзди, тераси, вагони, чи просто небесне шатро. Любов, мабуть, завжди бездомно. Спасибі за те, що бездомне, бо, значить, не держиться домом. Спасибі за неї метро. Примітка вірші Терена. Наталка, здавалося, не ходила, а літала виникала як дух, і зникала теж як дух. Витюча істота, безтілесна, бальзамічна, і тільки вічний страх сорому, мов би давав їй дотичність, і перед очима твердохліба вимальовувалися лінії її постаті, мов виганих хрещатика, і повільні лінії оголених її рук, і все тип пливло в просторі, губилося в безконечностях, серпанковій невагомості і грайливості краси. А твердо хліб не знав легкості, вгрузав у життя стопудово безнадійно. Щастя, хоч не прагнув усіх інших перекалічити на свій взірець подобу. Не мав диктаторських замашок, категоричний імператив до самого себе, а до всіх близьких поблажливість, до Наталки ж, стогін душі, захват і безнадія. Сповненому милосердя. Потрібні випробування болями не чужими, а власними. Жінки випробовують терпіння чоловіків, може, ще більше, ніж війни. Твердохліб приймав ці випробування добровільно. Лічив дні, місяці, пори року. Ждав, сподівався.